Ce-i ce să-i doară? Ce-i ce să i Și ce i ce să Hei! Hei! porțile! Ce-ești dumneata și ce vrei? Eu sunt vântul în lume! Fiul marelui beascări care ține bolnița asta măreață! Păzită-te, bă! Ia, ia să-i deschidem ce-o, băgăm ce ți-am deschis! Pentru că ai rostit numele stăpânului nostru. Da, tare mă tem că l-ai rostit cu defaimare. Mm. Cum vine asta? Bă, ero, te vezi? Da. Trențăros, strâng, șortoroc, da. slav, cu o sarică de cerșător în spinare, da, da. cu o fel felință... Cu la spartă în funte, Sera cu da. Și ce are face? Da. Sunt fiul lui! Singurul! Auzi, A. te pomenești? Hai păi să-i dăm drumul, că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 Ce-l vadă minunată Încărcată cu cireșe coapte Și așezar zări În pârg. Uite bolnița Are trei caturi înălțime Și o dăi cu flori la fereastră Tii, Iată Și lacul din care ies aburca de descăldătoare Ia stai Pe malul lacului umblă niște oameni Ciudați cum nu mai văzui Sunt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 De intrat am intrat bine, pe poarta cea mare, că îl caut pe părintele meu. Care, părinte? O, marele dascăl. Mi se pare că nu știi toată zilea. Câte l-au parte, te l parte, vine dascălul și săpână nostru. Ei, și dar aici. E Ei, dar ce mă toate de Ei, dar ce mă toate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 de ce nu pomenești despre ea? Nu, lasă. Nu, să o de da, alții, nu eu. Nu eu, nu eu. Da, da, da, da. da, da. da și bolnavii da, da. sosezi de prin toată lumea, cu nădejde, din de zi, Ei. până în încetățile apuse. După anaiul care îl înconjoară, numai el poate fi mare deascăl. Ia să ies în față. Ce-i cerșetorul acesta? Da, da, da. Nu știm, mărite, dați, că nu știm. Nu-l cunoaște. Tată! Ce s-a întâmplat? Tată! Nu, nu, înțeleg, nu, înțeleg. Ah, cine ești tu? Cum? Nu mă cunoști. Eu fiu fiul tău. Vântură lumei. Găsit la ușa ei și găscu de muma pădurii. Că tot ea a ridicat și pe ta! Și te-a învățat taina tuturor lacurilor. mi Buse, vântul uh, Nu te cunosc, eu sunt ți pe tine. Ridă ne Uite să te dai drept fiul mare al nostru Dascăl, în treci struluc. eu că n ce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 În priceperea mea în apele tăvăduitoare, să-ți vindești mai întâi feciorul și numai apoi să te grozevești față de alții. Așa mi s-ar fi spus. Și pur fără demei. dacă așa stau lucrurile, te plâng, dascăle mare al vestitei bolnice la care se caută bogătașii și lumii. Pah. Totul se plătește pe lumea asta. Noapte bună! Da.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 dar nu cumva ți s-a părut? Ha. Să mi se pară, să mi se pară, dar ce sunt cumva lunate, cu ori nebun? El a fost, oh. cum mă vezi și cum te văd. <laughs> așa, așa, am să-i sucesc gâtul ca la potrniche.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 Nimeni! Nu! Nu! Nu! Nu! Nu! vedem, Nu! Nu! ne Nu! să Nu! Nu! Nu! să ne Nu! Nu! Ești tația voastră! Oh. <coughs> Gata! Eu, moș-peșteră, v-am popit la masă pe voi. Acvilon, stăpânul vânturilor, și carpen, starostele pădurii. adică mărimile locurilor. Să statornicim odată pentru totdeauna, cine e mai mare? După omenie! Așa? Bine, se poate măsura omenia? Pe talgere. Pițicoi! Pițicoi! Mm, un pițicoi! Uh, uh, pițicoi! și un foc! Cum se poate? Uite-l și-apar ar fi de fiar! Îl cunosc, îl cunosc! Pițicoi! Ei! ei. Pricicoi? Ce vrei tu? M-a trimis, mama, a Pițicoi! Pițicoi! Cu pricicoi. ce pricini? Să-i duc ne tăciune aprins din vatra voastră ca să aprindă focul cel mare. Păi, da, focul pentru sărbătorirea celui mai de seamă om. Păi, păi, păi, păi. Cum care? Păi ca nu ziseleați că vreți să-l alegeți domniile voastre pe omul cel mai de omenie. Așa-i, așa-i. Păi, păi, v-am adus și toți cele ce cântăriți. Păi, păi, Ce tu căușe de ghindă? Nu mai atât. Ajung, ajung. Prin sigore, prin sigore, prin sigore, prin sigore. A fost și dinapoi în foc Da, și -o, și, -o, și, -o, și, -o. și prin horn afară Mare minune mai măios am but noi la o lată. O butie. E mult? Nu e mult, că mie nu mi ajuns nici pe măsa Păi atunci ce-a fost asta? Ia, să ni se fi părut Aș zice și eu că ni s-a părut, dar, dar uite Uite în mâinile mele căușele de gindă pentru măsurat omenia Ale tale să fie mântură Asta zic și eu judecată Noroc, noroc, noroc Să mai tem o butie în cinstea ale Îți fii atent Tu, eu și Ciomac Îl prădăm pe Marele Dascăl Stăpânul putre de bogat Al bolniței cele vestite Gata, aici suntem În fiecare an Pe vremea asta Dumnealui a lumea în cap Și pleacă de unul singur către Piatra Craiului Pe urmele nevestesii Care a murit din pricini necunoscute pentru prostire Și Merge pe aceeași cărare Cu capul plecat cu ochii crimpăi și cu cu mintea petrecută Da, da, da, că l-am văzut și eu. Da, cu cine legem dacă îl jefui, Mântii, e șefuie, bă? mă. Om inelele bătute nestemate de la fiecare deget! <gătă> -i> Ia -i căpcăunii le cumpără pe loc așa, așa. Pe urmă, lanțul de aur greu. A -a. Veșmintele! Punga cu bani! Ca doar n-are să se pornească în lume ca un sărăntor! <cheerful> o, <overhe szy> <acoustic> <souvent> oh, ce frumos! Șt! Mă-te-tașcă-l! Mă-te-tașcă-l! Șt! Vine, vine! Se apropie tăceți, ce sigura!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 Aș fi fost mai fericit dacă rămâneam, să zicem, un meșter de hamuri ori un îmblânzitor de bibolice. Totuși, nu știu ce am, mă tem de tufișuri, mă tem de umbre, de luminișuri. Hă? De mine, cum ce, ce? Ce vreți voi? Au rubinele, punga cu banii, bați ca pe mine. Tălhari la drumul mare. Dar tălhari da. ești tu, care te imbogati din apele pământului. Tălhari cu este de primără ciniștă. Asa. Din astea sunteți. Ei bine. Nu vă dau nimic Ceva costi... cu mult... Ce face-ne? Iu te iubiți Luați a... toți Auzi Să vi împotrivească și de Muzica Muzica <migueahan> Ah, m-au de mernici, ah? Unde mă aflu? Împrejur întuneric și... Ah, umed. M-au mm, aruncat pe semne într-un străfund de gloapă. Nu, nu! Nu vreau să mor aici! Ajutor! Ajutor! Cine strigă? M-au predat polții! Polții! Te scot eu! Stai, stai, șor! Ce auzi? Am început oarese împiembnițile. Vocea celui de sus seamănă cu a mea. Stai pe loc! Não estamos eu Ajutor São nu hai, hai, încă puţin, încă puțin. -ai fiu vreun voinic, Așa. dar am noroc. Iată-te, sus, în lumină. Cine eşti dumneavoastră? Stai, că te-aş -aș cunoaşte. Sunt de dascăl al unei vestite bolnice. Tata! Tata! Tu tu, tu? tu cine? Sunt vântura lume. Fiul tău oh, Păcatele mele Nu meritam să te ostenești Pentru mine Tocmai eu care... Da bine că mă găsam în plasmă Tocmai coboram la moși peșteră oh. Dar stai, stai să te pipi să oh. oh, oh. Ai răni da. ti prinde sânge da, da. Să te curăț Să te leg ah. ce? ce ce? Ce faci? Ce faci? Ce? De M-am dezbrăcat de cămaș, rup din ea, feșe Ia să caut împrejur patlagină pentru oblojirea rănilor ah. da, Așa, uite aici ah. Ei, ia, Uite, gustă -o, o frunză de măcreș Să te astâmpere să... Ce se ude? Ha? Ca, ca din pământ Ca de departe da. ah. Sunt lăbăritori Așa mi se pare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 Ce se acolo? Un palat și o de lai. Așa? Să vină o de moenici cu mine. Așa. Vreau să cercetez eu însumi cea Cezare. Ce-i așa aștepte? Gata de la vală. Prea bine, Maria da. haide -m. Ia te uită! Porțile deschise și în Sipedie! disciplinie. Sava scos. Pe păi cum alfel? Ba, Stai pe marginea lacului. Un flăcău cu pietul gol, slab ca o deșirat. desirat. Înalt strâmb. O Olga, să mi la nu numai decât la întrebări. Înțeles?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 și care atrage pe oricine la fund până în focul pământului. Ce îți spui, te cinsta mea? <laughs> <laughs> Piedi din fața mea, cum merde de gluma. Ostan, Aici! Dăi drumul. N-am să împun -mi pun mintea cum un Totuși, totuși mai știi, din lac se vede bine, e saburi. Se mi trebuie buclu cavului? Poruncă pe seama cămetenilor! Poruncă pe seama cămetenilor! Poruncă pe Ocoliți, palatul Guaba s-a furisită, atât l-a dus cât și l-a Din nam -nam.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 Și muma pădurii, unde zici că aveți să porniți prasnicul? Aici, în poiana asta cu iarbă creață și gențiane galbene. Dacă ne va furtuna când eu fi lumea mai dragă? O, furtuna, pe eu ce păzesc. Aflați, domniile voastre, că am închis vânturile în vestita pe peșteră și nu își v-am cumeta unul să iasă fără porunca Să Aprindeți focul de la tăciunele adus de pițigoi. Neau puteau să rânduiască să masa. Mai să pună ciupercile la frig. S-a făcut, a făcut Miera Să se scoată de la butoiul cu vin din strugurii ursului. Acrilon! pentru noi. Noi desfacem cu toi! Noi, noi, noi, noi noastră Da, da, da. unde-i sărpătoritul? Unde? ia, ui. ia, -te. ia -te am, mi iată am întreziat Înfusese împrins cu trebile dar, ce? Ce schimbare s-a petrecut cu tine vântura lume? Cu mine niciuna Dar mie îmi spui că te cunosc din fașă e, Poate... poate... voi fi devenit viteaz ai, ai. Poate... Poate m-am făcut frumos da, da, da, E, poate... Iată că mitigoi Iată cămașa cea nouă de Vorangic, Pentru vântură lume de la Sânziana Ce oh. Ce oh, mitigoi frumoasă Frumoasă cu Ui, și de ghindă ți le dăruim ție. Tu le meriști cel mai mult eu, eu, eu.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 la parti se desface în butoiul ah!